Eta zuoki zuok ino txartagezko lako izadirratia, gaur ostirala aprilaren augita zazpian bosgarren bemailakoek itxe ingo dizuegu. Espero dugu irratzaio hau zuen guztukua izatea. Ni haizean naiz eta zuen gaurko ezataria izango naiz. Orain aurkeztu nahi dizkizuet nirekin dauden lagunak. Azteko naroak eta haritzek inglezeko tartetzoaz arduratuko dira. Ger Naroak egurariaren berri emango digu ere bai. Mohamede kurtebettetxeen berri emango digu. unazek asmakkiunak esango dizkigu, Naak albiste berezi bat eskainiko digu. Aste honetako urrezko esaldiak marak eskainiko digu, eta Diego Mararekin aste honetako galderak berak esango ditu eta. Asteko preskaudenez ingleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning jaitsan naroa. Today is Friday, 27th of April, 2018. You are listening to the Chastagas radio program. My name is Arit. Good morning. My name is Naroa. Today, we are going to speak about the importance of eating healthy. Fruit and vegetables contain many essential nutrients that our bodies need. Vitamins and minerals keep you healthy, help your grow, and can prevent disease. Fibre can prevent hunger and help our digestion. Calcium keeps our teeth and bones strong. Eating fruit and vegetables of different color is good for all health. It's easy and fun to stay he healthy eating fruit and vegetables. Just remember to put a rainbow on your plate. Bai, Orain... bai. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Naroak esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Bai, noski. Gaur gure eskolako termometroa kamala horra markatzen ditu eta zerua nahiko urdinu agertzen da. Beraz egune pela daukagu gaur. Argidago udabirre udaberri honek zoratu nahi kaituela. Joan den astean jende asko udako arropa jantzi zuen, eta aste honetan berriro txamarrak eta uritakoak atera behar izan, izan ditugu. Ea gero atzeden aldi orduan zer egin dute duen. Gaurko guraldi badakigu eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urtebetetza den Mohamed Zubeldakisu hori? Bai, badakit. Gaur ez da in horren urtebetetzea, baina aukera aprobetxatu nahi dugu aste honetan urtebetetzea ospatzen dituenei Aste artean apirilak 24 lauan lehenengo mailako Aixa Rodriguezek zazpi urte bete zituen eta egun berean bigarren mailako Sendoa dioek zortzi urte bete zituen. Atzo osteunean segarren mailako hasier txikotek ama urte bete zituen, zorriaak eta urte askotarako denoi, haizea sendoa eta sier. dugu unak esango diguzu zer igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo aurreko irratxa joaren asmakizunak galderen erantzunak eta irabazleak kaleratuko ditugu lehenengo asmakizuna pipermina bigarren asmakizuna zagutxoa, lehenengo galdera ogei gradu, bigarren galdera irugumek Irugarren galdera Erromari buruzko erakusketa eta liburu eguna. Laugarren galdera Luna eta izan. Lenengo sikloko irabazlea Jairo Valdés. Bigarren sikloko irabazlea Unas Arribaz. Hirugarren sikloko irabazlea Garazik Gordon. Sori honak horri. Orain bai datos aste honetakoak entzunadi. Hau da lehenea. Lehenengo Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, paperez egindako laguna. Berarekin bizi alduzu mila abentura, edo ikasi alduzu gizarte eta natura. Bere eguna guztion txat oso ezaguna, otxartaga eskola nospatzeko antolatu zen azoka. Eta trukaketa egin genuen jolas txokoan, berriro esango dut, adiegon. Paperez egindako laguna, berarekin bizi alduzu mila abentura, edo ikasi alduzu gizarte eta natura. Bere eguna guztion oso importantea da. Otxartaga eskolan ospatzeko antolatu, zen azoka eta trukaketa egin genuen jolas txokoan. Eta orain bigarrena. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, italian sortutako janari borobila. Denetarik ipintzen da gainean, tomatea, oliva, gasta eta piña jateko sukaldeko labean egin goso goso edo etzera ekartzeko eskatu telefonos errepikatu egingo dut entzun ondó pipitaki papadaki zeroten nor daki italian sortutako janari borobila denetarik ipintzen da gainean, tomate oliva gazta eta pina jateko sukaldean sukaldeko labean egin goso goso edo etzera ekartzeko eskatu telefonoz. Gogaratu, erantxu erantxu erantxu terakoan ondo idatzi eta postontxian sartu suerte. Har jarraian naia jarraian naia kalbizte interesgarri bat komentatuko digu aurrera naia. Aste honetako asteazkenean askenean, apirilaren hogeita bostean, zarataren arazoaz kontsientzia hartzeko nazioartzeko eguna izan zen. Egun berezioa hau gutzadura akustikoa murriztea eta zaratak sortzen duen. Kalteaz kontsientzia hartzearen elburuarekin ospatzen da. Sakelakotik musika ozen-ozen entzuten den jendea. Klaxona autoen eta motoren motorrak megafonia, ozenegi duten dendak, kaleetan dauden konponketa lanak, asko dira egunero, egunero, gure herri eta hirietan entzun ditzakegun soinuak. Soinu horiek eragosten ditugunean soinu izateari utzi eta zarata bihurtzen dira. Ba alzenekiteen gure gizarte honetan kutsailerik era sotzaile netako bat jotzen dela zara eta arritzko asku darama berarekin besteak beste arazo fizikoak edo, edo entzumena murriztea eta horregaitik beharrezkoa da egunero egiten ditugun jarduera batzuetan eragin akustikoa gutxitzezko garrantziaz oartzea Gure eskolan ikasturtean zehar gaionetaz ekintzaz berdinak egin ditugu. Aste honetako konkretuki grafiko batxuen bitartez eskola eta herriko hainbeste. Guneetan nola sentitzen garen txarataren arapera jakiteko aukera daukagu. Geletan datuak hartzertzen baditugu agian sortuko dira proposamenak arazo konpontzeko pizka bat animo enzurradi uresko espetalia eta orain zuke egin duzu berriro zuke egin duzu E astu Aitzakirik gabe maritureuren txokoan aurkikutuko duzue. Bukacheko gaurko derratsaioen inguruko galderak marak izango dizkizuue Ernegon mesedes. Lehenengo galdera: Zenbatumek ospatzen dute urtebetetzea aste honetan? Bigarren galdera: Zein da aste honetako urresko esaldia? Hirugarren galdera: Nori izan da irratsaioanen esa Laugarren galdera: Zer ospatu da aste honetako aste azkenean? Berriro irakurriko dut, adi? Lehenengo galdera, zenbat umek ospatzen dute urte betetzea aste honetan, bigarren galdera, zein da aste honetako urrizko zaldia, hirugarren galdera, noriz handei ratza ionen izataria, laugarren galdera, zer ospatu da aste honetako aste askenean, inda gure gaurko erratsaioa entzolen lagunak gaurkoz gureak egindu ondo pasatuko zenutelakoan agur